Ja Sabeu-l'hi Sabeu fer la nostra feina. Què en pensa la policia d'aquest cas? Digui'ns almenys què en opina. Creu que podria estar relacionat amb els assassinats de matrimonis de mitjà nevat? Sembla que el matrimoni op tampoc tenia fills. Ens ho pot confirmar? Es miri com es miri, encaixa perfectament amb la resta d'assassinats de matrimonis de mitjà nevat que han tingut lloc arreu del país. Sense comentaris. És veritat que l'Agència Federal de Criminologia farà venir l'inspector Lungue? Llavors és un altre cas d'assassinat en sèrie? Sense comentaris. Llavors... Em sembla que val més que li pregunti directament a l'inspector de l'Agència Federal que se n'encarrega del cas. Deixa que jo me n'encarregui. Et prometo que serem els primers a difondre la notícia. Reserva'm un espai ben gros pels titulars, d'acord? Hm? Bé, ja et trucaré. Dispensi. Em dic Kiper del Hamburg TAC. Vostè és l'inspector de l'Agència Federal de Criminologia? Puc fer-li unes preguntes? Creu que aquest cas té relació amb els assassinats dels matrimonis de mitjana edat? Senyor Kíper, del Hamburg TAC. Faré una excepció i et donaré una exclusiva. Tal com acabes de dir, es tracta d'un cas més d'assassinat de matrimonis de mitjana edat. Ho sabia! Llavors el sospitós deu ser call metge japonès. Acabo de llegir l'informe. La manera d'actuar de l'assassí concorda amb els altres casos. Tinc una exclusiva. Gràcies. Espera un moment. Sí? El Ham Burtag és un diari important de la zona, oi? Sens dubte el teu article es difondrà els diaris de més tirada de tota Alemanya. Evidentment, li agreixo molt la seva col·laboració. Un monstre. El parany d'en Sí, jo sóc l'assassí Jo sóc l'assassí En aquests moments m'he posat a la pell de l'assassí Truco a la porta? Sí, el més important és no alarmar el senyor i la senyora a Són una gent molt amable. Em conviden a entrar i a passar a la sala d'estar. Es mostren totalment confiats. La butaca del marit. Evidentment, jo m'assec el lloc dels convidats. D'aquí a uns minuts, el senyor Joc perdrà la vida en aquell recol. Però jo encara no he començat a actuar. On és la dona? Exacte, encara no ha entrat en aquesta sala. Està preparant un te a la cuina. La senyora Llop serà apunyalada per l'esquena abans que pugui servir el te que ha preparat. Això, doncs, implica que ben aviat hauré de començar a actuar. Trec el ganivet que tinc envegat. El senyor Llop xeixeca, corre cuita i... Li clavo una punyalada, però no l'encerto. El senyor Llop fuig amb el braç esquerre mal ferit. La següent punyalada va dirigida a l'espatlla dreta. He tornat a fallar. Ho faig malament. Actuo exactament com si fos un principiant. El senyor Llop de la seva dona, però ella des de la cuina no el sent. Últimament pateix de sordesa. Exacte, i on estic al corrent d'això? Crida, jamega! M'encarregaré de la teva dona un cop hagi acabat amb tu. Estàs acorralat! L'empremta de la seva mà és Aquí, davant d'aquest moble, és on acorralo el senyor Llop. El cop de Gràcia. No, tampoc és aquí on li clavaré el cop de Gràcia. Cinc metres el separen del lloc on el senyor Llop va perdre la vida. Per què? Per què no el vaig rematar aquí mateix? Per què? És aquest? Vol dir que aquest és l'home que va assassinar els Iop? No, no es tracta d'això. No s'avui ni senyora. Tan sols he vingut per demanar la col·laboració dels veïns. Si aquest home apareix per aquí, tracti-lo amb tota naturalitat. I contacti amb mi tan aviat com pugui. Això és tot el que li demano. D'acord. Vostè no corre cap perill, ni dono la meva paraula. Penso que és un crim massa esgarrifós per un barri tan tranquil com aquest no troba. Quina llàstima. Eren una parella realment encantadora. Pobra dona, cada matí quan passava la saludava i ella em responia amb un somriure. Diu que la saludava? Tinc entès que des de feia un any la senyora Llop patia una sordesa bastant forta. Què? Ho diu de debò? Això és el que consta en el seu historial mèdic. Segurament la senyora Llop era incapaç de sentir la seva salutació. Vaja, miri, tractant-se d'ella, segur que presentia la meva presència i em tornava la salutació. Així doncs, els veïns no n'estaven al corrent de la sordesa de la senyora Llop? No, no crec. Caram, és una gran empresa. Arribar fins on és ara sent tan jove és un privilegi de molt pocs, senyor Guíbal. Vaig tenir la sort de firmar un contracte amb una empresa automobilística que ha crescut molt. Permeti'm que li expressi el meu condol per la lamentable mort del seu oncle i la seva tia. Moltes gràcies. És molt amable. Els meus oncles eren l'única família que em quedava. Eren un matrimoni sense fills... Per tant, vostè, el seu nebot, devia rebre tot el seu efecte, oi? Sí, em van tractar com un fill. Suposo que trobaran l'assassí ben aviat. És possible? Tenim unes quantes pistes. Llavors, confirma que es tracta d'aquell metge japonès. Ja veig que n'està al corrent. Bé, de fet, fa temps hi va haver un cas molt similar al dels meus oncles, veritat? I digui'm una cosa, quina quantitat rebrà d'herència? Què? Què? Segons m'han dit, el matrimoni jo posseïa una gran fortuna. No entenc què hi té veure, això, amb l'assassinat que ha d'investigar. Digui'm si m'equivoco, però tinc entès que vostè és l'únic hereu del matrimoni, és cert? On vol anar, para? Em sembla que no és moment per tractar aquests temes. Algunes empreses mostren resultats espectaculars de cara al públic, però oculten la seva fallida econòmica. Són coses que passen tot sovint. Es pot saber què insinua? A veure, que m'està dient que jo el vaig matar per obtenir l'herència. No cal que s'amoïni. Vostè té una coartada perfecta, ja ho sé. Mm. Després d'una reunió de negocis, va anar a sopar amb el seu secretari i alguns empleats N'hi ha testimonis. Què... què vol dir amb això? Vull dir que vostè no és l'assassí? O potser m'equivoco? Inspector Lungue! Ah, ets tu Es pot saber què passa? Què vols dir? Sap perfectament de què li parlo He estat investigant el nebot de la parella A simple vista, la seva empresa és una empresa pròspera Però en realitat la situació interna passa per una greu crisi Degut a les males inversions A més a més, sé que vostè també ha buscat informació sobre aquest aspecte Faci el favor de dir-me la veritat De debò creu que aquest cas és un cas més d'assassinat de matrimonis de mitjana edat? Per culpa de l'exclusiva que em va donar, tots els diaris apunten aquesta suposició. Si aquest cas no té relació amb els assassinats, la meva informació seria falsa. Sí, tens tota la raó. És obra d'un imitador, amb la intenció d'enganyar la policia. Ho sabia! Ara hauré de reescriure tot l'article. No, el deixaràs tal com està. Què? Diràs als teus lectors que es tracta d'un altre cas d'assassinat de matrimonis de mitjana edat que em pren el pèl, per què hauria d'escriure un article fals? Això és el que faràs. Miri, inspector, encara que no ho sembli, du que el periodisme a la sang no li servirà de res pressionar-me. Em vas dir que et dius qui, peròi, És una dona molt atractiva, ja ho crec. Eh? Tens una família meravellosa, una dona i una filla encantadores, però tot i així, tot i tenir una dona tan atractiva, tampoc és estrany que et sentis temptat a ser infidel. No modifiquis l'article. O millor encara, escriu un número especial sobre els assassinats en sèrie dels matrimonis de mitjana edat. Així de ben segur que ell apareixerà. Eh? No em fallis. Ja vinc! Perdoni, m'agradaria fer-li unes preguntes. Segons el que explica, es tractava d'un matrimoni encantador. I tant. D'això, i no recorda pas si els iops van acollir un nen fa anys? Doncs no. Encara que fos només durant un temps, no li sona haver vist un nen desconegut amb ells? No, no. A més a més, els iops n'estaven molt del seu nebot. Era com si fos el seu fill. Ah, li ve de gust una altra tassa de te? Uh, no, gràcies. N'aniré a fer una mica més. No en tinc cap dubte, és l'home de la foto. Ara és a casa. D'acord, li agraeixo la seva col·laboració. Inspector Lungue, aquí fora té una visita. Qui és? el nebot del jop, el matrimoni assassinat. Sé que vostè pensa que jo els vaig matar. Eh? Digui-ho, va. Vaig matar els meus oncles per quedar-me amb l'herència. Això és el que pensa, no? No li puc negar que la fàbrica té uns quants deutes. Per tant, l'herència que rebreré dels meus oncles m'ajudarà a sortir d'aquesta crisi. Però tot i així, jo no sóc d'aquesta mena d'homes. Ha vingut només per dir-me això? Només per dir-li això? Vostè m'assenyala com l'assassí i vol que em quedi com si res? Em sap greu, senyor Gival, però m'esperen en un lloc i faig tard. Esperi un moment! Vull que retiri les insinuacions insolents de l'altre dia! Tranquilitzis. La vigilància policial que li vaig posar ha estat cancelada La policia d'aquí ha decidit que vostè és innocent hauria d'estar satisfet. Però llavors, vostè qui creu que va ser l'autor d'aquest crim horrible? L'autor del crim? Això a mi me fa, cregui'm. Eh? L'únic que vull és poder capturar aquell home. Hmm? Si allà hi ha una taca de sang, vol dir que... Va fallar? Llavors, segons vostè, l'autor de l'assassinat dels meus oncles no és aquell metge japonès? Sí, això mateix. És l'obra d'un imitador dels assassinats en sèrie dels matrimonis de mitjana edat. Com en pot estar tan segur? En aquest cas, hi ha alguna cosa que no hi havia als assassinats anteriors. L'assassí va acurralar aquí a la víctima. Però no va ser aquí, sinó unes passes més on li va clavar el cop de gràcia. Per què? Per què va dubtar durant uns segons? No ho és. La diferència és el sentiment. El sentiment? Els escenaris dels crims de l'home que jo persegueixo falten objectes per fingir que es tracta d'un robatori. Però no s'hi nota cap mena de sentiment. Però, en canvi, l'escenari d'aquest crim està impregnat de sentiment. L'assassí, quan veu el reflex de la seva cara i la de la víctima al mirall, dubta. Però bé, pot estar tranquil. Els policies d'aquí són tots uns incompetents. Es miri com es miri. No és més que una imitació d'un assassinat comès per en Johan. Fins quan continuarà tot això? Fins quan? Ha passat molt de temps. Per fi ens tornem a trobar... Doctor Tenma. L'he buscat durant molt de temps. Molt de temps. Tenia ganes de parlar tranquil·lament amb vostè. <tocs> És inútil no intenti fugir. Parlem-ne amb calma. Is quan pensa seguir així? Doctor Tenme...! <tocs> Au, ja s'ha acabat. <tots> <tots> si no fos per tu. <tots> <tots> Sí, ja ho vaig matar, ja ho confesso, pietat, pietat! Ah! No m'interesses en absolut. No t'interposis en el meu camí. Mala <tos> <No>, Itzia! <tos> T'ha ferit. Si no faig alguna cosa, morirà d'assagnat. Qui el deu haver apunyalat? No em queda més remei que deixar-lo davant l'hospital i fugir. Ah! Ah! Ah! Ah! Veig que ja s'ha despertat. On és la clau de les manilles? Deixi-ho córrer. No busqui la pistola. La tinc jo. Deixis de ximpleries i doni'm la clau. La seva vida corre un greu perill. He examinat la ferida. Afortunadament no ha afectat cap òrgan intern, però ha perdut molta sang. Si no aturem l'hemorràgia, morirà. I ara confessi, doctor Thetma. Com diu? L'assassinat del director de l'Isler Memorial i dos empleats més. I els assassinats en sèrie de matrimonis de mitjana edat d'aquests anys. Confessi que vostè va cometre tots aquests assassinats. És conscient que està a punt de morir? Així que tot ha sigut obra d'en Johan. I vostè està buscant en Johan, l'autèntic assassí, no? Però la veritat és que aquest Johan no existeix. En Johan és vostè mateix, doctor Tenme. confessi -ho. No he trobat res que em pugui servir. He buscat material per fer les primeres cures, però no hi ha res. Tan sols em queden aquestes mans. Si em deixen anar, podré fer alguna cosa per salvar-lo. Quan és el doctor Tenme, és un metge eficient. Un home amb una moral irreproixable. Quants assassinats han comès aquestes mans? No em coneix. S'equivoca. Quan es transformarà en en Johan? Quan deixarà de ser aquest home de levada moral i donarà pas al diable assassí? S'equivoca. No sóc jo. Jo no cometo errors. El descens de la pressió sanguínia fa que comenci a perdre el coneixement. Els escenaris dels crims... És millor que no parli més. Als escenaris dels altres crims no hi ha sentiment. No parli. Quan cada dia tens a les mans la vida de les persones, acabes perdent els sentiments, oi, doctor Tenma? Precisament és aquesta sang freda la que és visible als escenaris dels crims. Té molta sang freda. S'equivoca, inspector. Cada cop que havia de començar una operació... Em preguntava si no cometria cap error, si no sorgiria cap imprevist, si finalitzaria l'operació amb èxit. I, en el fons, em sentia molt insegur. Tenia entre les mans la vida d'una persona, ho entén? A les meves mans! Com pretén que conservi la sang freda? No es mogui. No... El penso salvar. Dispararé. Haig d'aturar l'hemorràgia. On és la clau? És a la butxaca dels pantalons? M'alegro de veure't. Fas molt bona cara. El cert és que fa més bona cara que quan està treballant. Em sap greu haver-los preocupat. Es veu que les primeres cures eren impecables. És el que ha dit el metge. Si no t'haguessin tractat amb aquesta precisió, a hores d'ara estaries mort. Així doncs, el doctor Tema m'ha salvat la vida. Bé, en Tema ha fugit, però en Guíbal ha confessat que va assassinar el matrimoni. Jo. Et felicito, Lungué. Gràcies. Què en penses? De què? Ara en Lungue li deu la vida, entén-me. Això podria ser un inconvenient a l'hora de capturar-lo. Potser valdria més treure en Lungue d'aquest cas. Ah, hola, senyoreta. Espero que en Lungue no els hi porti molts moldecaps. Moldecaps? I ara? El senyor Lungue és un pacient molt agradable. Ja li hem dit que no cal que tingui tanta pressa per fer la rehabilitació. Però ja ha començat a exercitar les mans i a caminar pel passadís. Em fa l'efecte que es diverteix d'allò més. Divertir-se? Sí, sí, això mateix. No para de dir que no hi ha res tan divertit. Com es deia aquell criminal? Ah, sí, ten-me. Diu que no hi ha res més divertit que perseguir un criminal, com en ten -me. Episodio 23. La confesión de Eva.